أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيم الصلاه ولا تكونوا من المشتكين ربي که رببي زتي عماسيفون پهسلام على موررسلي نه وال الحمد للله رب العالم زمون د ترجمې سبق کې زمنگا سبق درود شریف انکا حمید مجید انکا حمید مجید بېشک ستا صفتون شيو دي او تولوي بزرګي ولې د الفاظ د ټکی منغاو تاسو په مانځکی وایو انك حمید مجید حمید او مجید دا د الله صفاتو ندي او د الله صفات د الله رب العزت په جنگلي بالذي اوحي الىك ان عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سبحان ربك رب العزت عمّا يَسِفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَبِينَ وَذِي قِلَتْ اول خبر آمد دریم اترز په توحید او په پیغمبر باندې دریم اترز په توحید او په پیغمبر باندې چټول مليان څخه خلاف دي ول میان سا خلاف دي جواب ل مولیانو د اختلا ووجه داغی زد او عینات دے د مولیانو د اختلاف ہو جا داغی زد او عینات دے آیت نمبر چودہ کی دا ذکر کئی دغه خبره تشجيع په احادري ورکي او د دریو اعتراضونو جوابات بادری اور کی تشریح او د دروش اعتراضونو جوابات ایت نمبر 15 درېمه خبره زجر اعتراض کوونکو ته زجر اعتراض کوونکو تا او تسلي داعيانو تا تسلي داعيانو تا ایت نمبر 16 ش بارثم تلورم خبره دوم اعتراض جواب د دوم اعتراض جواب چټول کتابونو څخه خلاف دي <تصفح> <تصفح> دبل جواب ده ها چټول کتابونو څخه خلاف دي داغي جواب وایې وایه د نور کتابونو اعتبار نشتا د نور کتابونو اعتبار نشتا دا قران زمنگ او استاد د پاره تلدا پدی به فیصله کو دا قران زمنگ او استاد د پدی به فیصله کو ایت نمبر 17 وینځمو خبره زجر جزر د عذاب او حقوق ته لو باندې جزر د عذاب او باندې آیت نمبر 18 شوګه ما خبره عقلي دلایل آیت نمبر 19 27 28 29 19 27 28 29 و ما تزہید مین الدنیا او ترغیب دے اخرت تا د دنیا دست پکوالی بیان او اخرت ترغیب چی دنیا واخلی او دن پری دی نو پا آخرت کی بلاغی برخا نہیں سوک چی دنیا واخلی او دن پری دی قرآن پری دی نو پا آخرت کی بلاغی برخا آیت نمبر بیس شلم اتمه خبرہ د دریم اعتراض بل جواب د دریم اعتراض بل جواب اعتراض داو چې ټول موليان څخه خلاف دی وزاګی بل جواب چې شارع د دین شارع شارع د دین الله دې ودا الله د دا توحید په مقابله کې د نور مولیانو د خبرو اعتبار نشتا شارع الدین الله دې او دا الله د توحید په مقابله کې د نور مولیانو د خبرو اعتبار نشتا آیت نمبر 21 کې دا ذکر کړي نعم خبرہ تقویف او بشارت تقویف بشارت صداقت الرسول او ترغیب عمل صالح تا او توبی تا تخویب بشارت صداقت الرسول ترغیب عمل صالح تا او توبیدا آیت نمبر 21 22 23 25 26 21 22 23 25 26 لسم خبره سوق کې اعتراضونه کوي اغيل زورونه دجر آیت نمبر 24 لسم خبره سوق کې اعتراضونه کوي اغيل زورونه دجر وما إلا من بعد ما جاهم العلم وما تفررقو இல்லله م بعدې ماجا ملحلمو وما تفررقو او جو جو نهشل இல்லله م بعدې مګر پس د دی نه ماجا ملیلمو چې راغې دي تهلم بغ یمب نهوم د و چې د درتنا نبی علیہ السلام ته وی ټول مولیان دی خلاف دي او چې کم مولاګورو هغه تا خلاف دی چاته وی نبی علیہ السلام ته تا تبو وی چې ټول مولیان تا ضد خلاف دي ټول مفتیان تا ضد خلاف دي ټول عالمانو مخالف دي ټول مدرسو وانا خلاف دي د ښو تاسو ته جواب وسې تاسو ته جواب بدای سدې پزدو وینا ته زد دات چې دي کهې دغه ملاله ترې کاني تلا ورکهه او قرآ وله په سر کې ده چې دو چې دا کممه خبره کوي دا صحیح ده کا کلت دهناغ به ته وای چې خبره خو صحیح ده ولې نه منې بس د زدده او داتته ووج نه د مولا شړي ز خوله معلوم ده که مولا شړي چې دا حق خلاف په زد کې راشي بیا راغلی زګوي الا <سؤال> من بعد ما جاء علم بغي بينهم مگر پس زاګینا چراغی دی تعلیم خور تر علم شته خپو دی خبر دی خور ته پته ده اکثر کسان ماتوی یوسا جولی دی مليانو ده پته نې دي دا قران ولې لا بیانې ولې دي دا به دي خبر رو چې دا بدعات دي دا شرکيات دي د جواب خبر دي او قضا ځې کوي او په زه او پایات کرا راغلیدي بغ نهوم د و چې د زد نه جدي په منکې دی, دی ولوله کلې سبقت طبقت م ربدي کا که نه وکم طبقت مخکې ش م رب کاستا رب د طرف تر وقت مقرر پورې ل کو فسالوا شيوا د دې پمن کې وين الله جن بيشکا خل غورثل كتاب جو وارسان کړل شول د کتاب مم بعدين پس زدين لفي شک کې من مريب پس شک دي د دې نام د دې مثلي نام مريب لالا شک اون کې فل ذالک فدعو د دې دین ترڅ تا دعوت ورکا قران ترڅ تا دعوت ورکا واستقيم لک شا کما عمر تا لک څنګه جتا تعالی حکم کړه دے ولا تتبعاهم تابیداری مکه و دزیده خوایشه تو تب دزیده خوایشه تو تابیداری نه کی داللا چا توي دزیده پیغمبر دو ماریا نو چې نور مولیان چې کم دی دا خو د خلکو د مردي دزري د خلکو د مردی او دا, دا, دا, دا, دا پیغمبر دے دا چا مردي نه کی دے هغه کای چې کم دا الله حکمې زمنګ مردي دی نه کی او سم خلک سوی هغه مولا خو خې چې هغه هغې مرزی کوي هغې په مرزې چللیږي هغې په مرضېمون کوي غې به مرضې باندې چې دی نوڅومره خلک اوس غس جیبه خبره په و کې مون چې دی په دو بج کېږي په م او ده اوس ته د به رژ کې مون چې دی د جمعمی مون چې دغ په فبان دی وکي او زستا سر او کار خونا یم وختي را ځ که نه وختيسه او آمرूज کې بيته وي چامرूज کې ودل ته دمر نا وخت مونږ څنګه چې په کوم دي کې وختي کې خور شال ته زګره دا ته جاي وې دي ودل ته بیا راځي هم آ زبرстаў په مرزې ته لېګم ی زبرстаў په مرزې ته لېګم چې کله کپاڅې د خوبه او سترګې مګي او جی خان ته روان دی وړيګه الګا مونږ څو ورکه لټ کې خان ته په وې جوې زه متاته انتظار کوم استه پلاړه نو غريم ته دا او په 100 جماعتونو کې حالت خو با استاد به خلکو نه تطوږي کی اپ لوګو کی کیا رائے ہیں؟ کیا ہے کیا مشوره را ہے نو خلک ولا به مشوره اور کی چې نوکر صرف زمنګدا مشوره ده وېش وې د خان نوکری عام ژوند کی mula خان نوکری به چې سب خانه کوئی جو mula غکې دلته الله خپل پیغمبر ته وی ولادت تابعا واهم پیغمبرم تابع دا داری مکه او دخل کو خویشا ته دخل کو په مرضي به منه چليږي موليان د الله صدا دین نوران شو دیني سباو برباد کله دی تباو برباد دیني سباو برباد کو دی د دین بیړی غرق کلا الله یو سووي موليان بل سکاي الله وي ي موليانو زما په خونه روان شي او د خلکو ته دین وخایي مریانو اے نه نخل کو خواہ خواہ کاؤ نخل کو مرضی وقتو کہنے بے کمیٹائی صدر خواہ کی کمیٹائی صدر خواہ کی کمیٹائی مشر خواہ کی محلی مشر خواہ کی پلانے سے خواہ کی و دنگے سے و اللہ چھ خواہ کی و اللہ چھ خواہ کی, کی، استاذ تاوریدلی نے دی قرآن کی اللہ الله من عباده العلماء یقیناً بے شکا دا لا نه یریدون کې ډر زیات ریدون کې دا لا نه چې ابسو کی من سووکې العلماء حبا لهباته خو د خلکو نېې دا زنانه واورې دا جدي جمعماتونو ددي میان نو دا زنانهمه خبر نه دي د دو دیوم دا خیاله چې بس دا جو ملی ص دی مولای ص دی مولای ص دی پوه شو پوه چې دا د خلقو غلاې دا دې پنجپانو عالمانو سره ددي خلکو نا لې وي دکه د خلکو مدی نه کوي مرزی کوي د چا دا لا الله مي کوي نو ځکه خلک نو دا خې به ووي د د د دا زرانانه به هم ووي یاخ د په نه چلی چې دا خلک بلجممات ته وول دي زمونږ دا نرینا بعضې ننااربه پهې دي یره زمونږ د نار نه ووي بلجممات ته زیې دی دا بلجممات تهتیي هغه نه دیغ ملا نه دی هغه خان نه و کار دی خلکو د مررض دی څه خلک وي او بده تی ملاکه چې سره موڅ کېږي نو استاد ورګي دای چې زم ما سره دې به زم ما په مرده چلی بیا خو تخ مخ کې څنګه استاد به په دې jato ورګي تخ مخ کې جا جمعهونو کې قران موليان نه وایني وله څنګه چې هغه ته په ته جي خلک وبکي دلته چې زو کم جمعه جوړ شو اونډاګا مولا چاوي استاد ویته بیا تبا منتا درسم که کنه دا اکبری جماعت استاد خود درسی تبا منتا درس که نواتا پا جواب کسه ہوئی اغاوی کوئی که ما ته درس شروع که بیا بتا سو خکاره نیل دا وست پا قلاره که نه دوبه دا و دوبه بزی ویشو کنه قرآن نوم بنات لئی خبره و تبایو یو جوړ اکلا ازا قرآن نوم دا بنا لئی دلده کتاب نوم بنا لئی. خبره ته په یو جوړ باندې خوک لگانه جمعاتونو کې چې دا کم امامان دي او دا موليان دي دا که دا خو د بجې کم زماده در څوري د مختلفو محلو نه دی یو ځینه د بل ځینه ټلیفون نه کړی دي کم عالم چې د قران در په صفه طریقې سره نه کوي په واضحه طریقې نه کوي اوس که په بو سکه وبوږي وا خبره ک اکثر دا زه نه ووي که زمونږ ملی ب دوي پاکه خبره نه کې پاه خبره ځکه نه ک چې خلکو نرېږي او دا د ته وایم چې په صورتې حامیم ز کې تیر شو ربنا به نه ریله من الجن لا نه منل منل جنېول انتین نه چ همما سخت اقدا می دا د دغه مولیانو غ باره کې دات یاله ته زمونږ غ میانو الله ب چې سپې کوي دا خلک بویا لم مو ته خو هاشم په لته خو به وګرځو وایږي ګو د لته خو په سم وګرځو الله بوځه صده پاره د دې لاسم ګمرا شي مونږ ته حق نه بیان کړه تو وایوري وړه دې جمعهونو کې چې دا کم ناشتي وای شو کنه چا د تویزونو کار کاروبار شروع کړل چا ساو چا ساو چا ساو خلک خوشاله دي نو خلک نارینه خو خوشاله دي خو زنانته خبر نه دي وای وړه کې هم خبر کم دا چې خبر شي دا حمليان حق پټ کړل دي چې حق نه بیانې کچري دي حق بیانولې ننبا او محلو کې شرک نهو بذعات بنو خلق وبيدينه نهو خلق خلق کې بدينه ولا تتبيعاهم دبي دریم کو ددي د خایشا ته او قل ورته وای امن تو ما ایمان راوډو به ما پات انزل الله الله را زل کومن کتاب د کتاب نه وه اوامر تو ما تهکم شوي دی ل ې ل ب نه کوم چې انصاف کوم ستااس به من کې ریمشالو اوور چې نن نه کو سو الله ووق ورته ووا عامنتو ما ایمان را وړ دی زماهیده دا زما یده د پا کتاببان دی زما ایمان د پا کتاببان دی ما انزل الله چله را لګه دی من کتاب ان د کتاب نام خسته انداز دے. یعنی دے نا. دی ینیدي خلکو وایه چې خلکو په قرآ م ایمان دی صرف لا نه د چې قرآ بلله کتاب د ن قرآ چې سوي به قرآ م ایمان دی یو اوومیر تو ما ته وکم شو دی د ه دیلهبی نه کوم کتاب سره انتاف کومه به انتاف ون کوم زکه په دې درس درڅوم زه د ټپکولا او الفاظو په کولا او الفاظو زکه په دې ځکه ناتیم زه د الله کتاب بیانوم زبا ان شاء زه د تر انصاف کوم کما د تر به انصاف وکلا تاسو لاس زمګریوان بالکل د قیامت پرو زمادي ګریوان تبلا سوچو کما د سره به انصاف وکړي زه د ټپکولا او الفاظو ود د ستاسو د لاس ی او زما د بیاغاړه بندې کمما د سره به انصاف کړي زه چې دا قرآ بهوم تا د تاسو سر انصاف کومصاف نه کوم زیاتې نه کومامتو ما ته وکم شو دی غمبر وایي اوامیرتو ما ته و کمم شو دی د عادله به نه کوم چې د انصاف وک کوم ستاسو په من کې الله هو و وراپو کوم اغاینس overstah الله اللہ ربنا و ربوكم اللہ زمان رب دے زمان حجت دی و ربوكم او остاسو رب دے زمان حجت رواده لانا اعمالو نا زمان دا پار زمان دا عملونو بدلدہ و او Saas و پار استاسو عملو بدلدہ زمان دا پار زمان دا توهی دا کن دا کی کی. دا بدلدہ ما نبا اللہ دا کنی بدلدہ را کئی تاسو لبا اللہ کشرت گوئی وتاسو لبا اللہ دا کن لا خود جا ته با نهنا وب نه کوم نشته دګړه زمونم په من کې استستاسو په من کې غمون استستااس په من کې د پول پټی ج خوونه دی لا خود جا ته با نهنا ووب نه کوم امشاکان خبره چې د الله پ غمبر پنقوم ته کړړي وه سریم نن تاسو تقومم چې لا خود جا ته با نهناوب نه کوم زما استستاسو په من کې د پله پټی ج شته په په جداد باې جګ نشته په چه بایم ج شته ځستاسو لپاره دې خبرای ما چې څنګه راغوي نه مساله صدا اختلاف څه دې په دې کې دې چې زمراشي قرآن ته په قرآن باندې خپل عقیده جوړ کړي په قرآن باندې خپل ایمان جوړ کړي په قرآن باندې خپل عمل جوړ کړي په قرآن باندې خپل ژوند جوړ کړي دا خبره ده او په دې سره جګړه کوي په دې اختلاف کوي په دې کې کوي نو دا خير ګورو په قیامت کې الله تبا مخامه کوي او الله تبا وزري <متحدث> <متحدث> لا حجت نشتة منتكة منتكة. الله حجه ته پای نهنا ووب نه کوم ن جګړه زمونکو من کې اوسستاذمانند کې الله, مخ الله تا طول و جمعه او با نه نه الله به جمع کې مونږه الله به منږه ټول انشاءالله ټول الله ته جمع کږو الله ته به کیرې مخام مخکېږو الله ته به زمونږه ټولو عام ناسام نه کېږي نې نه زرانانه ټول الله ته درریږو او دا الله په مخکې دردل او بیا الله را بت ته کوسونه کول چې زما د بندیانو سره دی انتاف کړړه که به انتاف کړی وو پنر شخه یمله یو ل د کوړي کوړه خټک چې ده دی, دی کوړهټ نو م سره غټه مددرسه ده دا, دا کوړي د مدرسې یو مولا تهوي و دا سو ده چې زمونږ سره یو تعلیب دو لس دیار نهکله تیر کی دو ل دی نهکله ت کي او تا سره دوه میاشت تری کي دوه میاشتتی کې آ و او منږ سره دو نهکله لس زمانه تیره کړي او چې تا سره دوه میاشت تې کې بی بیا منږ من تیر او اوستا سره چې پاتې شي په تا د دوومره خفه کېږي چې مونږ بیا ستا متعلق معمولی غون د ک خواې خبر کوو یا مون سره خگان کې په دیوانې چې دا سه جدا دغه پرزړکی پر دو مېش تو کې د نن د نن دا غ طالب پر زړکی است تامین راشي محبت راشي او زمونږه اغل ذل کله زمونږ تر تر کړي لاغه محبت په نفرت بدل شي دا ولې شهاب ابراهیم الله او توی وز زده کا تاسو سره به انصافی کړي زه تر انصاف کوم تاسو سره به انصافی کړي قران او متنې خو له توحید او متنې خو له او دغه دو مېش تو د داایره خبره ده س کوي او به زما سره محبت کوې لا حجت بیننا اس جگڑا پمن و بینکم نه کوم نشت زګړه من زمن کېو په من سازو کې الله و جمعما اووب د ډې رو خللکو به بید سخت دی و شو د ده میذااج سخت دی او زهو دایم چې زهو په اوسولو کې ددین معاملاتو کې اوسولو کې تختی به یم او زما په زړ کې مناشقت چاته منافقت را به کې نه هم ده چېستې په زړي امې په خوړی ن نورو په شانت ده چې په زړهې بیا خبره چااتدي خبره کوم مخامخې کوم ولې زړه کې چې کمړه خبره اج غ منافخي او بل دا چې د قرآ واله د الله کتاب سره د کم خلکو مينې زما د پخده قسمي اغه خلک دما زما دما وتر د خپل مور او پلار نم زیات مينې د خپل بچو نه سرم زیات مينې د خپل ځان نه موتر زیات مينې زکم کس د الله د کتاب سره د کم بنده د قران سره مينې محبت آ مزاج کې څه خبرات تاسو ډېر وای څه خوې براته وای بس خوې براته مو وای اجه بس چې سم په کول راځي او په غړ کې راځي چې وایي به ویش وکنه هو نه یفقط راځي کینشتي بل د مشرکان او بدعتیان په باره کې مشرک او د بدعتي په باره کې بالکل زما په غړ کې نرمي نشته مشرکان او بدعتیان نو مخې ته د او دغې هغه بغت می په کې پروت دی ولی دغې په غړ کې بغت د قران دی الله د کتاب دی او ځان الله توحید دی بډې مشو بس مشرک سره به بودی شي اجره کم سری ته قران سره مینې محبتي موحدي توحید والی زړه سره مې دې او ځان خبر نه یې زو د دعاګانې کوم زما دړنا نو ته به اختیار دعاګانې خبر خبر هم نه دې ځان نه زما اکثر شاګردانه دي مشرانې زنانه دي زما د دو کو زی دي او داغي لپاره چې زکم دعا کوم زموږ درن نو ته چې کوم دعا کیږی چې داغو پزړل کې د الله کتاب مینا محبت توحید سره مینا قران سره مینا د پیغمبر د سنت سره مینا نو زدا شي بینصاف نه ما و امرت لیا دل بينکم ما ته حکم شه د انصاف کوم تاسو کومنس کې الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولكم اعمالکم منګ دا پارا د منګ دا منګ لوب اتلداز تاسو زو پارا تاسو عام لوب بدلدا لا حجته بینا وبینکم دېشته هیڅ جګړه د منګ کومن کې استاد زممن کې الله یجمع بیننا الله به جمع کی موږ ټول و الیه المصیر وما غثربتواقص للی والذین یحاجون فی الله آګه سان چې جګړه کوي فی الله فی الله ته بأ الله به توحید کې مم باد پس د دینه مست مستجیب له چ قبول کړې شو حکم دغه حجتهم حجت ددی داحذت باطل لند ربی پر ضرب ددی وعلیهم غضب او بدی باندې غضب دی ولهم عذاب شدید او د دې لپاره دی عذاب تخ الله الذی انزل الكتاب بیا جواب ذکر کئ کم اعتراض چې پیغمبر دته وی پیغمبر السترط والسلام دی وی و ټول او کتابونوستا خلاف دي ټول کتابونو دي خلاف دي لداغي بل جواب ذکر کړي د نورو کتابونو اړه اعتبار نشتی دا قران زمونږ ته لده راځي چې په دې قران پیښل او موږ دې ته په دې پیښل کئ وایو تک نو راځي چې پیښل نه نه نه یا قادر قادر قادر او ګرو یا کابیر او کابیر دي هغه دې یې ځان تر کې دا وایي زمونږ اقابر اغان زمن اکبر زمن مشران اکبر مانسته ده مشران زمن اکابر انبیاء دي صحابه کرام دي تا اکبر د دې زمانه خلک دي الله الذي روز توي راضي هي څلوکو څوګد سره بحث کوي چیرې دې بلاني کتاب چیرې أغلی دې بلاني کتاب چیرې أغلی دې وایه پلانې او پلانې پرې ده دا راته و چې په ټولو کتابونو کې غټ کتاب کمي و دي ابو چې قران دی قران باندې کرنscriptش ایمان دی پر اورل لکه په تورات دې دموږ په تورات دې ایمان دی په قران دې ویسه ایمان دې دا شی ایمان دې لکه په تورات ایمان دې لکه په دوړو فرق ده کنه تورات باندې دموږ ایمان دې په قران ایمان دې لکن په دوړو کې فرق ده څنګه په تورات زمون ایمان دې او په تورات باندې عمل نشته په تورات عمل او پهقرورآ زمونږ هم ایمان دی او هم پ عمل لے ما خبره پوهېږي که نه تیررش چې کوم کتابونه دي لا نو فرې قو بين نه اح من هم په ټولو زبږ ایمان دی او عمل هم پاغې نه شته کو اوس یو چړی پهدي تورات را وواري تج په تات کې دا خبر راغلله نومونږ جی په تورات باندې به با عمل ل کوو عمل به کوو په توقرآ باندې به نو نوی پتاو په قران دی دا زي ایمان دې له کتاب تورات شي دي واريان چې دا خبره ما پاول دروازه دا خوشي ده کنه زه سنه خبر نه او کتابونه دې په ما باندې راغست دي تا نه ز سوال کوم دیو دی کې راګر شي چې ما باندې کتابونه نه لستانه او تاسو کوم تاسو په قران ایمان دازي دې له کتاب تورات شي دي ودی کې راګر یا وې بتا زه نه مر نه کوئی کله طالبات معلمات دوی ناغه وشی نما کوم په تورات ایمان دې هم به په ځوانو کې فرصت کېنا وځه په کتاب په تورات راولم تب تورات خبره مانی دې وچی نا کدی وچی او عمريان دې کدی وچی نا نو متایا وای څنګه ما پواګه تورات باندې زمنګ ایمان دې خو عمل پی نشت په قران هم د مې ایمان هم ده او زم هم عمل هم ده وای قران د ټولو نه غټ کتاب ده ابو چی او وای چې غټ کتاب ده نه د غټ کتاب خبره به بیا دار ټولو کتابو نه غټ ای او داغو د د غټ کتاب خبره به د ټولو نه مخې منو دی کیږي او بیا به شي ورسره د نورو کتابونو چې د قران مطابق دي تاسو کومه په څه کتاب راغسته ده کتاب وګوروې په دې کې راغلي دا څومره غټ کتاب دی خوښوي او بار جماعت کې ویلې کېو پر کار کور کې د دې تعلیم کی تر کتاب دی فضائل اعمال هغه د قران په مقابله کې را دي دی نو وګوره فل طلبه کو فضائل اعمال لکو طلبه کو سکو څو قران وکو الله او دې نن تبادر پوچت روان دي خوښوي نه وتن چاته بوس کوی میثوراث په موسی علی السلام نازل شوی او زبور په داوود علی السلام نازل شوی او انجیل په یعقوب علی السلام نازل شوی قران په نبی علی السلام نازل شیدا دا په زری اعمال په چا نازل شیدا دا په حضرت زكريا علی السلام نازل شیدا یا حق پاک دا مولانا زكريا چې ابن حضرت زكريا علی السلام جوړ کو دا شیدنه الله الله الله زیات انزل الكتاب یا سا ورهقرورآران درس ته ځای قآ درس ته ځ په دی به معقیدهسمېږي د ف ځال عمل تعلیبو له مځ شو خ دا ښې نه دي دوې قیسو ته خوشحالېږي خوې قسه بزر ق را ته وکته وي دغه بهېم ديله خي په کلا درې وور زم دي دا تش دی سیرو موند غنارینو ته یو راشه ودي مالکی یو طنم ترته چې جمعہ ترانه غي د خیر دی دا پرمیش د قران دردو شو د یو سه روزه به په دې جمعہ کولم یو عشره به په جمعات کې ولګم مینت وت ومغو کو نه راځي دي اګي دي نه به بسر په شاګړو روان به په کټ نظام کټ نظام ترته دي بسل ته جماعت تیار دی اره که دا دل ته جماعت نشتی موند تو واجب موندله روټې به خیر زر کو ته دا غنه بيغه ماشي و یو سیروزه با دی باندې بانده موالا گوا نو خذیبه سکه ی خذیبه وزی د چلی سیروزه لزم و اتا دی په دی کنه فا کور کی دن نکینا قرنا فی بیوتی کننا وزکرنا ما یوتلا فی بیوتی کننا من آیات اللہ کور کی کهنا قرآن واورا فا گاوان کتا دا قرآن در کېږي گی بورقا پسر کا دغ لزا دغ سا سیروزم دا دغ سا چیلم دا دغ عشرم دا دغ سا او بورګه په بسر کې دغه تلوي باجی دا باجی باجی د باجی, باجی. اغه څنګه تعلیم کوي څه تعلیم کې نو بس شل کاله زده تعلیم له لاړه را شي شل کاله بتیر شي زمانہ بتیر شي او د یاغ شانتي عقیده د شرک ده عمل یاغ شانتي د بدعات او او د رواجونو او دا شي په څه په څه تعلیمونو کوي تشو ازګار دي د خلک اته راي خوشالي کور و ډيرا ډیر نه کده وی کورواله ډیر نه کده کې څړي هو تر زنانو لډر زر متأثرې کی کوم شي